Molt bé, doncs ara continuem amb la secció dedicada a l'astronomia, que avui la Mireia sembla que ens porta la vida dels estels. Ens explicarà una mica el seu naixement, el seu procés durant la vida i, i la seva mort. Per tant, us deixem amb la seva secció. Uh. Hola, bona nit a tots. Doncs, com ha dit la Mònica, avui parlarem dels estels. Eh, per parlar dels estels cal definir-los. Com sempre, començo una a la meva secció definint el, de què parlarem. Els estels són, eh, com a definició clàssica, podem dir que són cosos gasosos, molt densos i calents. En el si dels quals, és a dir, dins dels quals, tenen lloc reaccions termonuclears. Aquesta paraula pot sonar molt estranya ara mateix, però reaccions termonuclears, simplement vol dir que és com una mena de foc sense oxigen. Per això estan cremant en el cel. A l'espai exterior recordem que tenim el buit gairebé. Sí. Llavors, són focs eh, que surten de quan àtoms s'ajunten o es separen. D'aquí surten les paraules de fusió i fissió nuclear, que tampoc entrarem molt en detall. Sí. En aquest cas s'ajunten àtoms i donen energies tan altes que acaben, acabem tenint un foc. Aquest seria el foc dels estels. Um, aquest fet, aquest foc uh, provoca la lluminositat provoca que els veiem des de la Terra i que sobretot uh, aquest, aquest foc es proveix en la nostra franja del visible per això diuen també que els nostres ulls estan fets per, aquesta, per la llum que dona el Sol i una miqueta en la zona infrarrojos també um, podríem dir que els estels es comporten gairebé com certs vius és a dir, com ha dit la Mònica abans i ja repeteixo, els estels neixen es desenvolupen, tenen una vida, més o menys avorrida, després en parlarem, i moren. Um, anem a parlar del naixement. El naixement dels estels, eh, encara a dia d'avui, hi ha incògnites sobre, sobre com realment eh, arriba a néixer un estel. Eh, per què? Perquè és molt difícil eh, observar el que passa. En, sobretot observar dins de l'univers en el temps passat, no? en tot el que està passant. Llavors, eh, dins d'això, sí, sí que se sap segur que surten del, del que el pols interestel·lar, que parlàvem un dia, tota la matèria que hi ha a l'univers. Aquesta pols, també dèiem un dia que tot això té, un, té una rotació, té un moviment i uns camps magnètics que fan que d'aquests núvols de gas es vagin concentrant i escalfant i Um, arribin a un equilibri entre gravetat i gradient. Això d'aquí vol dir que arriba a un equilibri um, en comptes d'anar-se ajuntant, ajuntant i fer-se més calents, arriba un moment en què aquesta escalfor encena el foc i ja n'hi ha prou perquè això no decreixi més, no es faci més petitó. Vale. És a, arriba a una certa mida un equilibri ja no cal això cal que un faci més petit no? Entre la força exterior i la força interior. O sigui, ha... es compensa. Això no? mateix, és una compensació sí, de forces. Vale. Mm, és una miqueta difícil explicar sense conceptes molt físics, uh -huh. però simplement això, és una cosa que s'escalfa tant, arriba a ser esfèrica, gairebé, i arriba a l'equilibri. Llavors, eh, podríem dir que en aquest primer, primer moment, quan arriba en aquest equilibri, és com un oufregit. La imatge que hem de tenir és l'ofregit, és a dins tenim la, a, el nucli calent i a fora l'envolta tot de gas. Sí. sí, és aquesta imatge. De fet, quan observem a fora hi ha alguns estels, alguns naixements d'estels que es diu que es veuen amb aquesta forma. És a dir, la part blanca seria el seria, gas. Seria el gas més fred que es va allunyant de l'estel. I a dins tindríem... El material més calent que s'està cremant. El nucli de l'estel, sí, mm -hmm. que al final es comparteix en tot l'estel. En aquest cas, se'n va anant. Mm -hmm. Desapareix. Uh, podríem dir que han nascut els nostres estels petitons. Mm -hmm. La vida de l'estel. Uh, a partir d'aquí, el que fa l'estel és força repetitiu durant tota, tota la seva vida. Podem dir que és una vida bastant avorrida, en general. Una vida rutinària com... Com la nostra més rutinària A més encara sí perquè de fet el que fan és anar cremant anar cremant aquest, aquest combustible que tenen sí i de fet com que tenen masses tan grans, són tan enormes com parlar un dia del sol que ni tan sols ens ho podem imaginar doncs, ells van cremant molt combustible, aquest hidrogen, normalment, començ... bueno, sempre comencen a cremar hidrogen, van cremant molt combustible, però són tan grans que aquest molt combustible que és per nosaltres és molt poquet per ells. Sí. I, de fet, ni tan sols noten una variació massa res. Ells estan allà cremant, absorbint energia, però en tenen moltíssima durant tota la seva vida. Llavors, hi ha unes petites mudes, com les serps, que és es muden de pell, diguéssim, van mudant aquestes petites closques que van quedant, que hem dit abans, que és com l'ou, i això s'ho van traient de sobre i va desapareixent a l'espai. Uh -huh. Això és l'únic, el petit canvi que tenen seria, doncs, com això, com una serpa, eh? Cada temporada muden la seva petita capa d'energia freda gastada i ja està, i es queden així. Per tant, la seva vida és més avorrida que la nostra. Sí, sí, sí, sí, ha sigut conya. <laughs> Llavors, aquests nutrients que van, que van, diguéssim, que no se li acaben mai, són el que fan que ell vagi cremant les, els estels. Posem eh, l'exemple del nostre sol, va cremant, va cremant hidrogen, d'acord? Um, què passa quan ha cremat l'hidrogen? Doncs que quan s'acaba de cremar l'hidrogen, que és el 90% del combustible que té normalment, crema Eli, que és el següent àtom a la taula periòdica, diguem, bueno, això també ho, bueno, així explicant una miqueta grosso modo, l'hidrogen és l'element més simple, l'element quívic més simple, mm -hmm. d'un proton, un electró i un neutró, doncs l'heli tindria dos protons i dos electrons. Eh, es va electron. complicant, doncs. Això mateix, ja es va mm -hmm. complicant. Però aquest és només un 10%, diguéssim. Si tenim un 90% d'hidrogen, només un 10% és heli. I molt poquetes estrelles cremen alguna cosa més que heli. Mm -hmm. Llavors, eh, tot això seria la vida en si... El, el nucli i la maduresa d'aquest estel. Imagineu-vos que si, clar, han cremat hidrogen i han cremat heli, ha de passar alguna cosa, si no cremen res més, si ja no hi ha cap element més. Doncs el que passa és que es moren. Si Se'ls acaba el combustible Això i mateix. moren. Se'ls acaba... Van cremant, eh, en aquest cas, l'heli, que és la segona etapa, eh, ja no els hi surt tant a compte, aquesta energia que dèiem que els hi sobrava els hi comença a mancar, i eh, es precipita com una mort, més divertida del que ha sigut la seva vida. Hi ha una miqueta de moviment en aquest món. Uh, Contràniament al que podríem imaginar, quan més gran és un estel, imaginem-nos un estel més gran que el sol, menys estones es passa cremant aquest hidrogen que hem dit al principi. La més seva maduresa. La seva això mm -hmm. mateix. Hi ha una frase que em feia molta gràcia, que ens deia el nostre professor d'estelar, que deia «viu ràpid, mors jove i deixa un bonic cadàver». Doncs això és el que solen fer les estrelles com més grans són. D'acord? Cremen hidrogen molt ràpid i uh, es precipiten cap a una mort. Um, què els hi passa? Han cremat uh, l'hidrogen, doncs tenen com un problema de metabolisme. cal que necessiten cada cop més temperatura per cremar hidrogen i no els hi gens a compte i llavors no hi ha equilibri en aquest estel, ja no estem en aquesta situació de l'estel estable, vivint tranquil i cremant, i cremant hidrogen o èlit. Llavors el que passa és, tenim diferents casos, si és més petit que deu masses solars, mm -hmm. el nostre Sol, com per exemple Júpiter, sí. aquest estel ni tan sols ha començat a cremar mai. És a dir, mai ha arribat a ser un estel. Sí? És un cas excepcional. No ha cremat mai ni hidrogen ni heli, no, no s'ha mai aquest foc. I uh, No, es queda com ah. un planeta. Ah. Sí, se li ah. diu Nana Marró. Mm -hmm. o sigui, necessita una certa massa per començar a cremar per començar si no, no a fer no aquest foc si no hi ha ni tan sols li surt sol, sol a compte començar a cremar mm -hmm. això seria un nan marró, que és Júpiter, per exemple en el nostre sistema solar es pensa que pot ser mm, que té una massa, doncs, més o menys eh, 10 cops menys la massa solar i pot ser que fos un, un, un possible estel fallit, que es diu mm -hmm. Mm -hmm. Um, si la massa és fins a unes quatre masses solars, és a dir, el nostre sol, el cas del nostre sol, eh, es va refredant lentament i acaba com el que anomenem una nana blanca, que és un cadàver d'heli. Uh -huh. d'acord? Eh, ja no brilla, es fa invisible, i només si tingués una estrella veïna, que ja en parlarem un dia del, del, de la possibilitat que hi hagi dos estels junts eh, com a sistema binari, es fa inestable i rebenta explota com el que anomenem una supernova. Suposo que heu sentit algun cop sí. el, el terme supernova. Eh... Jo vaig veure una pel·lícula que es deia Supernova i que estava relacionada amb el sol, que deia que el sol acabava com una supernova i pel que tu estàs explicant necessitaria més massa per acabar com una supernova, sí. és a dir, no sabien informe. No. No. Sí, sí. Molt bé. Molt bé. A a no sé, no sé, hi ha una teoria que ja explicaram un dia és molt interessant, que diuen que possiblement el Sol té una estrella bessona, que li donen Mèsis, i sí? llavors sí, podria acabar com una supernova. Perquè el... Però no, Només... és el sí, no, no, no és el, el cas. Que... no és el cas. No el cas, suposa en... quan estudiem el Sol. Podia uh -huh. la pel·lícula estava sota aquesta hipòtesi. Ah, exacte, potser havien anat més enllà, ah, és a dir, no es van quedar curts, van anar més enllà, van anar més enllà. Anar més enllà. De fet, ha fet hi ha alguns contes de ciència ficció que parlen sobre aquesta Nemesis pot ser que estiguis inspirat en un d'aquests contes. Sí. Llavors, doncs, ens quedem en aquest cadàver. Aquest cadàver abans de quedar-se com a nana blanca, petitona, invisible i morta, el que ha fet ha sigut créixer molt per compensar les forces, diferents forces que tampoc entrarem ara en, en detall i eh, es, primer és una gegant vermella que haurà absorbit la Terra és a dir, quan el sol es mora abans de fer-se petitona i apagar-se intenta expandir-se d'alguna manera per, per, com una última una última exhalació per intentar trobar aquest, eh, aquest combustible que ja no té uh -huh. i eh, en això se li diu nana vermella perquè es veu vermella I, eh, ai, perdó, gegant vermella perquè es veu vermella es fa molt gran i tan gran que absorbirà diguéssim, ens arribarà fins a la Terra, segurament es calcula, i llavors ja acabarà com una nana blanca, a no ser que tingués aquesta nèmesis, llavors explotaria i l'anomenaríem supernova. Mm -hmm. Nosaltres acabem perdent, no?, les maneres. Sí, sí, sí. Per un sí, cantó, o sí. pel que dèiem de xoc de galàxies, o per, per aquest... O doncs encara que no... s'apagués, simplement, o aprenem, també. Sí, o aprenem a sortir del nostre sistema solar de la nostra galàxia, amb tots aquests segles i segles que queden, o ens espera un final, doncs... Una mica Una mica trist. <laughs> no com el d'Asterilles bueno, que són molt més que és, que tenen alguna per però esperar però no? si la massa és intermitja si és entre 4 i 8 masses solars perquè es considera que el nostre sol no és molt gran eh, sempre rebenten després d'aquesta última combustió de l'heli, tinc, tinc heli, necessito cremar més, no tinc, no tinc res més que cremar doncs rebenten com a supernoves es diu de tipus 1 i eh, o, de tipus 2, sí si hi ha un... Si, bueno, aquí ja hem d'entrar en explicacions de, de la matèria que, que els envolta o no els envolta. Si hi ha més matèria que els envolta, que es diu núvol, eh, es convertirà en una supernova de tipus 2, uh -huh. i si no de tipus 1, i el que deixarà anar serà carboni, que seria el següent àtom després de l'heli, per això tenim carboni en el nostre univers. De fet, gràcies a les estrelles tenim hidrogen, tenim i tenim carboni. I ara és em direu. Dir, I els altres, escala, elements, no? uh -huh. els altres elements, això mateix. Els altres elements, tots els elements que trobem pesats, diguéssim, fins al... Fins, si no recordo malament, el ferro, els trobem per l'explosió de les estrelles de massa més elevada. És a dir, de més de 8 masses solars. Són estrelles molt Exacte, grans, no? són les estrelles més grans de l'univers, uh -huh. i cremen. Aquests sí que poden cremar l'heli, no els hi surten a compte, però segueixen cremar. Cremen carboni, nem pujant els elements de la taula periòdica fins que arriben al ferro. I aquí, un altre cop, pam, exploten sí. d'acord? Exploten en supernova sempre és de tipus 2 se'ls hi diu per col·lapse al nucli es fan molt petites, molt petites i al cop, pum, exploten cap a fora i tots aquests elements fins al ferro són els que escampen a l'univers i per això nosaltres a la Terra per exemple, tenim tots aquests elements per això diuen som somos polvo d'estrelles allò sí, que comentàvem un dia que vam dir. Uh -huh. Uh -huh. Um, no sé si em queda molt temps Uh, volia comentar abans d'acabar perquè bueno, comentant una miqueta així la vida estrelles no té res a veure però jo també tenia la resposta a una pregunta d'un oient que, sí. que ens ha fet arribar efectivament a la nostra ciència i a, ens preguntava sobre l'aurora boreal um, té una miqueta a veure amb els estels així que per això he aprofitat per, per respondre l'avui L'aurora boreal, eh, no sé, noia, si vosaltres us sona... Si té alguna cosa a veure amb el sol. Sí? L'aurora boreal ens <laughs> situem? Si en té alguna situen? cosa a veure amb el sol... Doncs no ho sabem, eh? No, jo no ho heu no, vist. Doncs de, ens sabeu, no ens volem arriscar. De, sabeu mm. del de, que parlo, no? Les, el, sí. Els llums del cel que es veuen altres. Sí, com uns núvols de colors, podríem sí, dir, no? Això mateix. Que sí. es la nit. Es veu. Es, es pot veure de dia. Ah. És que aquí, clar, hi ha moltes coses que... És, per això és un tema que, si, si tenia una miqueta de m'agradaria parlar-ne. Podem veure-ho a simple vista, per això? Es pot veure a simple vista. De fet, mm. és un dels espectacles més bonics de la natura que hi ha. I hi ha fins i tot viatges organitzats. A, a prop del Pol Nord geogràfic, sobretot a Canadà i a l'àrea de Finlàndia, etc. I menys el Pol Sur, el Pol Sur no, perquè, clar, és molt a prop del Pol Sur geogràfic i és més difícil arribar-hi. Doncs s'observen el Pol Nord i eh, és un espectacle impressionant. De fet, hi ha vídeos, podeu mirar-ho al YouTube, es pot veure, no és el mateix, però es podeu fer una idea de, de lo impressionant que és. Doncs una miqueta per, per anar ràpid, per no entrar tampoc a explicar, perquè és bastant difícil el com es forma i tot això, la pregunta d'aquest oient ens deia que si es movien o no es movien, perquè clar, sempre les hem vist en fotos, habitualment, aquestes aurores boreals sí. i ara que hi ha el YouTube eh, jo també així una miqueta amb curiositat jo sabia que a vegades es movien i a vegades no es movien pel que havíem estudiat sí. però clar, veient al YouTube que ho solen passar a càmera ràpida, ja t'ho avisen es veu que es mouen molt ràpid Uh, això és fals, és a dir, no es mouen molt ràpid es mou, es pot, normalment és un 50% de possibilitats que quan veus una aurora boreal que sol ser pels equinoxis uh, sigui estàtica o mòbil, de fet es diu així aurora boreal estàtica o aurora boreal mòbil um, per què? doncs uh, l'aurora boreal es forma pel tema de, de corrents, bueno, de fluxes magnètics que venen del sol de tempestes magnètiques, suposo que sonarà que a vegades diuen que el sol deixa anar com material, sí. aquest material xoca amb una capa de l'atmosfera la, la, que es diu ionosfera Exacte. que això potser la Mònica com dia ho explicarà en més de tant parlarem d'aquestes doncs capes doncs aquest xocs de partícules, eh, diguéssim excita els àtoms de la nostra atmosfera i fa que surtin aquestes llums doncs aquestes llums, depèn de, com sigui aquesta forma del camp, etc., depèn de com xoquin, es mouren o no es mouren. A vegades seran estàtiques i a vegades es mouran. És molt bonic veure les que es mouen, i de fet és un efecte com quan passen els núvols quan fa molt vent, sí. però clar, amb uns colors. Mm -hmm. Els colors solen ser verd i vermell, perquè el, els àtoms que exciten, diguéssim, aquests àtoms que es mouen molt ràpid són de l'oxigen, i es mouen en aquests, en aquests espectres visuals, i a vegades, si hi ha molt nitrogen a l'atmosfera es veuen de color blau, que també és un efecte molt diferent, més estrany i, per tant, molt bonic. Molt xulo. Es veuen sobretot de nit i el que dèiem, a la, a la zona dels equinoxis. Doncs, molt bé. amb això us, us deixo per aquesta setmana. Um, us, bueno, us deixo una cançó que es diu L'Univers, ja t'ho direm.